Marea taina mântuirii, vi-ți credincioși, nu s-a întâmplat ca mult oarecare care se întâmplă între oameni, indiferent de ce nuanța alți Dacă nu era opunită bine de către Dumnezeu, care era cel mai puter ca să mântuiască de la grești, Rășmarșul cel mare al omului, diavolul care l-a vizitat în capul nostru. încă de când a fost așezat pe ca un în înveșnântat în morfire și în sol. nu l-a slăbit niciodată prin un fiar Suprema Dumnezeiei îmbrăcându-L în chip și asemănarea Lui Dumnezeu și Lumi și moștenirea, nu numai cei ce vor să vă asculte pe Domnul. Cum am mai spus în alte cuvinte, Dumnezeu nu l-a trăsit pe ori, și era în acest pământ unde sunt lacrimi, spini și părinte. Și chiar am God bless you, God una you, Deci când spune prorocul David, eu sunt și nu om, o caroane oamenilor și de fermare, mare, caroane, se refere la trupul Domnului Hristos, fiul omului, fiul Marie. Dar în acest trupac, fiul Marie, să te să Dumnezeu ca să s ajungă la această întâlnire ce să-ți de ani. Și de-a acestor ani a tot fost prorocită în diferite chipuri ca o tindră pentru om că va veni vremea când se vor urmii acestea. Ca să se nască acel om care era nu se putea naște de oriunde, ci din poporul mesian. Poporul mesian nu era ca o oare în mare care de popor. Trebuia să vină de undeva dintr-o rădăcină în care să se sădească fiecare om al poporului mesian pe credința acelea, credința lui Abraham. Din acest motiv trebuie să urmeze un ca să se împlinească toate și Dianul să fie prins ca un pește în unica Dumnezeirii. L-am văzut pe Abraham, i s-a descoperit Dumnezeul și Dumnezeul la renunțat pentru credința care îl vor i-a promis că ca năsit cu și ca stele de Durerea împită era că el a învățituit aproape de-a 400 de ani și sala doamna lui de 99 de ani și trupurile lor lăr erau moarte pentru progrie. Dar acolo aproape Dumnezeu promită nu rămâne mencinos și atunci când I s au umplut credința lor și în a deschis Sfântă sale și a dat Dumnezeu pe Isaac. Isaac, <totipă> -i, a născut pe Iacob, iar -a, Iacob a născut 12 fii. De acum, în cenea lui Hristos, după cum o descriu, Evangeliști. Găsim cum dorul Hristos se trage din Alhande și a mai avut fi, din Isa, din Iacob, iar din cei 12 fii Alhande, nu din oricare, ale, ci din Iuda Alhande, a fi venit iar. Acela se trăbuiește în Iuda Marcu din Sire, fiind purtând în numele cel mai slăbit în poporul Daric, Aveau să vină în timpul neoperațiilor. Și iată că în primul bun, care a stat la rădăcina poporului Iudeu, a fost împărat un dat din pentru credința și dragă asta care o arăna față de Dumnezeu și blândețea față de poporul. L-a folosit Dumnezeu ca până la Pascu, plin de mic, chiar a da în prorogie. Din acest motiv, și stă la rădăcina genialelor, genialocilor -ge Hristos, Cristos, un minus de multe ori, fiul lui Aveau să se spună de trei ori de 14 ani până la înlinirea, Cum va veni îngrijirea din Israel? Aceasta era o altă teologie. Într-adevăr, ca Domnitor, ca apărat, ca stăpân peste poporul tău, nu a lipsit niciodată din esențialul lui, dar să fie cel ce îl poporul. Dar nu au venit vrede, Care avea să nască pe Fiul Lui Dumnezeu, dacă nu greșesc și să mă înțelegeți din prorocie, acea puneamă de care spunea propocultabil, vierde de acelea. Acea puneamă care era lucrul Lui Hristos nu era un om oarecare, trebuia să fie nomul Adam fără. Și aia da, era în tăindu-se toată puterea de a se mai salva, atât el cât și toată genealogia lui. Iată-i viscă de ciorșca, dar o să vină vreme de când, să se nască și cei doi bătrâni din acolo sânciile alea să se nască pe ceală Maria, care mult a fost Singuri care știau aceste prorocii erau rabii, stăpânii sinagogii. Nu, nu ne trebuia decât o viață curată și apropiată de Dumnezeu ca să le șințelea. Diavolul Ia. avea ce s-a dar nu ne putea înțelege datorită mântrii de care o de și-a și faptul, bineînțeles. Acea lumea trebuia să spoarte două ramuri în genea aceea lui, să se tragă de neam interior și de neam anjiresc. Vine vremea când apare în Ierusalim un om de mare bază cu numele Ioachim. Acela din strămoșii se trăgea din Seneția lui David, care era seminție imperială. Doamna lui Ana se trecea din seminția lui Alon și mai departe din seminția lui David, care era seminția preoților. Deci, ea, în cremeatura genealogiei, se trecea din ea acești erau cu vioșenie, de-o dreptate, cum n am mai văzut erusalimul în timpul de acelea. Erau foarte stimați, prețuit în erusalim pentru vorba lor, pentru fata lor, pentru terenitatea și credința de care dădeau dovadă. Erau un model de ei pe într pentru Singura dumere pe viața lor era că nu aveau copii, și în poporul taic cel ce nu avea copii, când venea la Ierusalim în tempul ca să dea șerfă, trebuia să-i dea încântată cel avea copii. Pacea lor nu mai era în suflet, a scurat, s-a topit pentru acest necat. În poporul lui era de mare cinste cel ce la copii, Și mă repet, m-am spus și în alte cuvinte, ce diferențe este față de oamenii de astăzi și aceea de de Când copiii îndrându casa, era multă fericire, era acum oamenii mofturile lor, dându de Dumnezeu cheia în Fac ce vor? Din acest motiv că își fac copii în cor, restul apărtați și umplându toate nepuniile, vi se împlăvesc copiii, de vin la minte. Cât de deștepți să fi, dacă nu l au pe Dumnezeu și pune de manier, este un copil de vin, îți este deocad, de, de necaz, Dar fiecare plătește în dreptul lui cu măsura cu care decide Dumnezeu sau cu curia care este stăpânește după rând sau îl stănește în cele Multă durere, cum am spus, erau peste acei doi pătrâni încălunțiți și steneți acum. Când s-a ajuns suferința lor la mații, ar a respins pe dreptul Ioachim de la Sfântul Altar cu Darul, chiar l a și certat, Cum a încăzit să vină să se Dalul la Sfântul Altar înaintea celui care a copii, Ca un om cu bun simț, cum a fost crescut, nu s-a cercat cu nimeni, s-a în timpul lui și ne-a rămas decât să-și plângă undeva undeva departe într-un pământ al lui. Abia atunci a i Dumnezeu, suferința plină de tot la refuz, Parcă nici nu mai putea să încapă atât de -asupra. Și atunci a încocrit suferință atât pentru el, cât și pentru bătrâna s-a sculperat ca și cum a fost. A venit arhanghelul Gabriel, spunându-le că Dumnezeu l-a auzit cu plăciunea și le va da tot. Trepteia Ana i-a și -a spus că vei naște o pică, îi vei pune numele Maria și din ea se va naște Dumnezeu. Iată ce înseamnă suferința îndelungă până când aproape mai fost lucrurile. Și dacă este numele de Dumnezeu, are grijă cel ce ne-a zidit să îți răspătească cu vor și în A uitat de toată suferința de peste 50 de ani de când așteptau copii. Acea bucunie numai ca un copil, nu cine va fi, le-a dus tot soarele-n casă. Iubiți această taină nu a spus-o da, până la moarte, că din sângele fiicei lor se va naște. Și într-adevăr, această fiică care le-a înțeles casa de bucurie. După trei ani, din casa tatălui și a mamei avea să înțeleagă pe făcădălința care a făcut tocmai prin Iacin și Mătân Ana cu Dumnezeu, a dus-o Sfântă Sfinte de și-a dat îndărâmântul iere, archeere. Această fică care am am dat și am săvat o mie. Se trecea din cei doi bătrâni, Ioachii, din și din ană, din și din Ana mama ei, neamă, Iubiți-vă, George, aceste două noblețe între oameni aveau să se întâlnească în această fică a celor doi bătrâni. Fiul care avea să se nască din suceririle ei, trebuia să înplinească cele două râvie, să fie din ea mică ea, așa cum este împăratul, stăpân peste tot. Așa și Domnul Hristos stăpânea păcatul și totodată arhidmia fără de care nu este mântuire. În trupul Domnului Hristos se întâlneau aceste două dame. El a trăit ca un om. de săfârșirei penea din faptul că nu avea păcat, fiindcă Maica Domnului a stăsit de la Domnul Sfânt și nu de o repartă, cum s-au născut toți oameni. Fiul care a cântat într de nouă luni era Fiul lui Dumnezeu când s-a îmbrăcat, Apoi, tinte două luni, împântă cele Maicii Domnului cu această vaină tupească. Cu alte cuvinte, amul acela care stătea ascuns în fierere din undița pescabului era Elia, era Dumnezeirea lui Hristos, fața doua sfinte Momeala era trucul domnului împrumutat în guatul din de Mariei. Iar diavolul poftea pe toți oamenii, indiferent din ce slocime se treceau pe părinți și căuta să-i celui atunci din prim păcat, a mușcat cu poții și din această lumea. Știți că l-a ispitit pe Domnul după botez, de trei ori, în vreme tehneale omului, lăgămia mântecelui, mântria și la domnia da, avea cât mai mult. Domnul știindu pe cât de vitrean este, nu s-a arătat că mușcat de la mea, iar diamul a rămas în că nu și-a dat seama, că acesta pe care ne spitește este mult așteptatul Mesia. Vedeam care le face pe pământ, dar nu putea să pliceapă cu totul că acesta este de care trebuia să se păzească. El știa că trebuie să vină Mesia. Știa că acesta îi va capul, că scris era pentru Eva, fiul tău îi va-ți capul și îi vei înțeleg la Dar iată că nu a putut pricepe prin ta care a făcut-o Maica Domnului cu bătrânul Iosif, nu a putut pricepe diavolul, aceasta este fecioară. Deci, acel vede de care spunea, prorocul David a venit vremea să se nască. Și că era om, ca toți oamenii în Erusalim, iar nu puteau Cu ființa lui, ci trebuiau oamenii să-i momească ca aceia să mă Și cum întotdeauna folosește Omul potrivit la locul potrivit, i-a găsit pe rabini potriviți pentru această crimă. Pentru păcatele lor i-a mămit diavolul, și a făcut ca niște roboți, ca niște unelte, în care a luat moartea Mântuitorului. Mântuitorul a mers pe crucea robotei fără șoi. Nu asta cu nimic împotrivă, până în momentul când și-a dat vântul de cruce și atunci moartea, adică diavolul, a simțit gustul anului în care a rămas filtrat. A mușcat din trupul mântuitorului, trupul carnal că l-au omorât și-a dat de Dumnezeu. Din ceea ce am descris și din scorpele, din în umirele mele, cu a am vrut să arăt cât de grav a fost păcatul neascultării garda și nu așa a putut fi vindecat. Din acest motiv și la toate Sfintele din Turchii și la sfârșitul unei slujbe se pomenesc. Și drepții, părinți, Ioachim și Ana, care sunt unicii Domnului nostru, Isus Hristos, unicii crupei. Nu, nu s au vorbit despre niciodată și am găsit de cuvință, ca să povestim frânturi și din viața lor și să știți cine au fost. Că fără de ei nu se putea naște mai ca Domnului prin că ne de care a dat dovadă, și fără mântuirea Domnului nu se putea naște mântuirea noastră. Dacă Dumnezeu ne-a făcut acest favor, ne el a devenit Spăluitor, fața Ta, Sfintei Trinimi, Sacredită pentru noi, cred că înțelepciunea lui este să precizăm această certă și să ne luptăm și să ne ostenim nu cumva să cădem în blasfemia celor de demut sau celor de astăzi care, când pe Hristos, în cel mai ești A târg, cu care îi propală Lui Hristos, nici în nostru Lui Hristos, la este locul pe poftele omului. Mars, din serca nasă, se în țara Sfintei care este autarul de șerfe, fără de care ea niște era posibilă mântuirea. Cauta de pe care s-ar animalele numele lui Dumnezeu cu incantațiile pe oțești și archilești. Prin șerfa mielului originat de Golgota s-a transformat în Sfânta Câncer. Iar cea mai groaznică moarte îl rânduia la oameni ce cei condamnați la moarte era spăjurarea pe cruce. Iudei, în furia care au dat supra Mântuitorului, i-au dat această moarte, acest sufriciu cumplit să-l pironească pe cruce ceea ce și-au Nu și-au dat seama că de fapt în acest gest Domnul Hristos sfințește nouă de jertfă Crucea fără de carne este mântuirea și care, după cum a spus și evanghelistul, a fost și mântuirea poporului lui iudeu când trecea în prustigul sinai spre pământul Făgătinței și erau mușcați de șer. Moise a sculturat un șarpe de aramă pe o cruce și cine se uita era mușcat și se uita. La acel șapte se vindecat numai mai ea. Acela era, de fapt, sufliciul de pe crucea Tăugotei, înțelepciunea a ta să fie spăturată pe crucea Tăugotei pironite, din acării coaste de izbărul nouă, sângele Domnului Hristos. Marți este zi de post și vă rog să se că, este darul lui Dumnezeu de lui Dumnezeu, cum spunea Apostolul, fără de car, nu este mântuire. Bunul lui Dumnezeu și simților, lui să le lăsavă și cinste feci. Amin.